Leo tunajifunza kitu cha somo kinachosema sio kila baraka na mafanikio hutoka kwa Bwana. Sio kila baraka au mafanikio ze Ambazo zinatoka kwa Bwana. Sio kila kimoja ambacho kinatoka kwa Bwana katika hayo tuliyosema. <coughs> na unaweza pia ukasema somo hili likusudiye kabisa na unaweza kwa kifupi kichwa kinachosema utajiri wa kishetani au mafanikio ya kishetani. E, mtu anze kwa Kwa maandiko Tuna katika kitapu Ezekiel Lango ule waishirini na saba Tusume mustari wa therathini Na tatu Ezekiel 27 tusume therathini na tatu Anasema hizi Bitha zako Ziripotoka Kama ye Aliye Nyamazisha Anasema bitha zako ziripotoka Zilipotoka katika bahari uliwajaza watu wa kabila nyingi uliwatajirisha wafalme wa dunia kwa wingi wa mali zako na kwa utajiri wao tuumsikia habari za utajiri na mafanikio ndio siyo unatokea baharini si mata, ma, ma, mataifa yanatajirika na wafalme wa dunia swali huu utajiri Mungu anayosema umetoka kwa Mungu Ole tena. Bitha zako, bitha ni somo mbele tena. Bidhaa zako, bidhani nini? Biashara biashara, mali za biashara. Bidhaa zako zilipotoka katika bahari, uliwajaza watu wa kabila nyingi, mataifa yani, mbalimbali, makabila tofauti tofauti ya wanadamu. Uliwatajirisha wafalme wa dunia kwa wingi wa mali zako na kwa utajiri wako. Eh, wewe u Milango hii ya shina saba na hata shina naito urejirea siomda mrefu. Milango hii. Mungu ni kwa naongelea rusifa. Kwa naongelea shetani. E. Ammiwa unatajirisha watu. eh Somo la leo ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza tulijifunza wiki leo pita. Mwini ni, ni ni ni. Masomo mawiri yenye na, sehemu ya kwanza sehemu ya pili. Tulijifuza somo la wiki lio pita lio kwa nasema ue, e, Mafanikio Upatikana, upitia katika mlango wa uti Wa kumti mungu Mafanikio ya kwele Kama ni utajiri, kama ni afanzuli Kama ni ile tu mafanikio yale ambayo na hubiriwa makanisani Baraka Baraka upitia katika mlango wa kumti mungu Mlangu wa uti Na hai ta, ha, Wikilopita haikuishia katika kumtini mungu peke yake Hata duniani Ukitaka kufanikisha mambo yako katikati ya mamlaka Weka uti Mamlaka za dunia nako Kama ni mtoto ukataka mambo yako vizuri Wati wazazi wako Semu njiga nasema Uwati Waisimu baba, baba yako na mama yako Upate miaka mingi na heri Heri ndiyo mafanikio hayo na, na maisha marefu watu kwaona lakini tuangalie katika muktadha hasa wa vitu. Uwe unapata vitu, unapata afya, tuliona mafanikio afya ya vitu, eh, ya uzao. Tukaona kwamba vingi watu walivyopata wengi, tutoa mifano mizuri mingi sana kutoka kwa Ibrahimu ambaye mengi alipita katika kumtii na kusikia sauti ya Mungu. Na zile baraka za Ibrahimu zinazosema Mungu alisema katika ile ile iliyopita Kwa sababu Ibrahimu alisikiriza sauti angu wakaiti Nazema katika kubariki nita sana Katika kuongeza nita zaidi Kwa sababu uliniti Lakini mkikaini Mukakataa kusikia Mutapigwa, mutangamia Mutabaki wa chache na mutapotea Hii watu wana zafta sana Kwa sababu Ibrahimu Masomo ya baraka Utajiri mafwani kio Niyo somo la makanisa Niyo somo lao Siyozi nikasimu kamba ni somo baya Lakini kichu chote kile kikizi Ivi chuvini ni tamu sio tama Ukizidisha marakumi Ni tamu marakumi Bada ni chungu marakumi Wamii hata hizo somo Hai mafundisho ya baraka baraka baraka hayakuwa na sana lakini yanapokuwa juu ya utakatifu yanapokuwa juu ya uchamungu yanapokuwa juu ya neno la Mungu yanapokuwa juu ya wokovu yanapokuwa juu ya ya ya neno la Mungu basi yanaenda yanaenda na kuwa chumvi iliyoharibika lakini siko huko leo ni tunachoongelea ni hizi habari za baraka na mafanikio ambazo wiki iliyopita tuliona zinazotoka zina kwa Mungu kupitia katika utii atakaona kwamba sio kwa Mungu tu peke yake ni kufanikisha maisha yetu katika mambo mbalimbali baadhi na utii uwepo sikivu uwepo ili kuzuri ndo aweze kufanikiwa lazima kuwe na utii mke mtimeo tena ndio sio leo tukaenda ya pili Ndi lugu sakidogo wiki leo pita kini kama sema ntaifafano kama somo la mgitaki miasiku ya leo. Watu tusi ya tuka tuka tuka tuka tuka tuka si njoo tu mene lugani tuka elewan kwamba ukiona mtu mtambe farikiwa la bla afya kemi na vizuli amefiki miaka mia uzao mene mukubari mame mene vizuli unasikia siame na miaka mia ana watoto sijesa zini. Ana wajuku Miamoja na, na, na vitu kuu na sasina tano na Sio kwamba ni wote wanafanikiwa kupitia kwa mungu wa mbinguni Sio kwamba alikuwa na utimu kubwa kwa mungu Hata hivyo na ni vizuri. bizu Turishwa kusema pia Baraka za mungu Hazipitia katika hazi, hazi, Sio sehemu ya wakovu kama wakovu Wakovu natupa uzima wa mireo e, Kuna watu Wanao ti sheria za mungu. ambazo mungu aliziandika katika mioyo yao. Kwenye gano jipe imesema kwa mungu ataziandika zile sheria kwenye mioyo yao. Waka kuwa wezi, kuwa wanyangani, wa, wa kuwa wathurumati wa na nini na nini. Kwa kuta. Lakini nikama liyo kuwa koronelio. Kwenye kwa sadaka kwenye mtambu ya ya mitume vlangu wa kumi. E, Lakini nikuwa hampiri munguwa nikuwa jata kukoka Nikuwa jaweta kukoka Lakini nikuwa anamucha mungu kwa sheria rio yu kamawe ni mwaki Mungu wakame mfanikisha sana Lakini juu yake hakaona Hame mfanikua duniani hata mtosha Kwenye ni mlete na, na petro Ampe uzima wa milele Ule waliwa naliwa wacha mungu Wapezi wa mungu no. Weo nikaona ni, ni, ni Tuandai semi ya pili ya somo Ya kutukumbusha kwamba tutakapoona watu mambo yao yamestawi. Mambo yao yako vizuri. Unaona anapanda cheo. Ana, kila siku wewe uko hapa yeye unamsikia amefika ameshapiga hata 3 4. Usidhani kwamba ndio wa, wa wa cha Mungu vile vile. Au atii, ana mtimu. Kuna mafanikio mengi watu wanayatoa kwa waganga. Na mganga ni nani ni, ni, ni, ni kama mtumishi wa Mungu. Kwa Mungu wewe ni mtumishi wa shetani. Anakuwa analeta ujumbe wa shetani kwa huyo. Eh, kula mafanikio anakupitia kwa kwa mafanikio mengi ya shetani. Tumeona kwenye Ezekiel hii 27. Huyu Rusi faul. Eh, ana tajirisha makabila ya dunia na mataifa ya ulimwengu kwa mali Alizo zitoa baharini. Amjadai kusikia kwamba watu wa kitao wewe na kufanikisha mali zao na ni wanena baharini? Ah, mjei kusikezo wabali Hawatu ah, wa makanisa, makanisa Anaenda na ubiri, anakutawatu watu wa tano, watano, sita Bada yaka anaenda baharimi Eh, nyomi Inaanza Eh Nyomi Wengi wa wat Paka wengine wanakuwa na muona Kwa, yani, labda wavai miwani Hawajua na ubiri, yuko kule Wamelechua wa Na, na uvuvio wa baharimi Eh. Hey, Hamtu some ili somo hili la maana maa zakairewa linarenga nini? Tusijitokane na bila kuelewana. Nataka kutonyesha kwamba utakapo kuona umeona usije usije okay, u yani ni mwendelezo wa ile ropita kwamba tunapomti Mungu tunafanikiwa. Lakini usije kwa danga hiyo ukoona aliyefanikiwa ukafikiri ndio kumti Mungu ukaika uka, uka njia zake. Hili ni la kukuoja usipotoke na, na usipotoke. Usipotee. sidanagnike eh kitabu cha Ezekiel mlango wa 27 tumemaliza kwenye 28 some msari wa 3 mpaka 5 tazama una hekima kuliko Daniel hapana neno la asili watu wa kukuficha kwa hekima yako na kwa fahamu zako umejipatia utajiri na umepata dhahabu na fedha katika hazina zako Kwa hekima yako nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako na moyo wako umeinduluka kwa sababu ya utajiri wako. Kwa hiyo bwana Mungu asema hivi anaanza kumtolea hukumu. Huyu mtu amefanikiwa Na haja Na hajasema ni mtu mmoja ni ni ni, ni, ni makabila mengi ni wanadamu wengi. Wamefanikiwa wana hekima Siyo watu nao usikia wanahekima hekima Akiongea wakasikia mmanenu yake kaya na ufahamu na ujuzi Ukafikini ni hekima kutoka kwa mungu Bibileko wazi Kwa hiyo nisongo na kutuonja kwamba Tusije tukatafta Kwa soto tushambe kwamba We mafanikiwa yapo Ya natokana na uti Tukawa tukafikini kwamba kila liyefanikiwa Hata tukena kuinganjia zaki Uwe wame hui taji akili nyingi kujua mtu aliyefanikiwa kupitia kwa mungu. Na liye faniko kupitia kupitea njiya mungu. Kuta hui taji akili nyingi sana. ukisoma tu neno na mungu kidogo. Na ule vuvio, na ufawamu wa mungu natosha kujulisha. He. Eh? Mira. Mtu Hii misali mihili kuwa natosha kuwa somo li kutuka Lakini kwa nini tulakimbiria kwa na vati. M2NSM ingine. Kwa poja kubwa kumeziwona. Kwa mawatu wanapata hekima na utajiri na nini. Lakini mungu nasema itawa hukumu. Kwa sababu mevipata kupitia kwa huyo mfanda wa bahari. Kwa shetani. Lucifer. M2NSM katika kitabu cha Zaburi. Zaburi sabina tatu. Nisha fika huko Laburi sabina tatu Tusome mstari wa kumina moja Na wa kumina mbini Ngeza kusoma sabi, sabina tatu yote ina, Hoja ni moja Ngeza fufano Lakini Tuzasoma kila mstari wa Biblia siku moja Tusome ini mitacha mbani na tupa hoja ya leo Musema wa kumina moja nasema Nawa husema Mungu anajuaje Yako maalifa kwake alieju Fahamu Nivo walivo wasio haki Na kwa kustarehe Siku zote wame pata mali nyingi Hawa watu mungu wana mkubali wana mkata Ye kuna mali kwa mungu Kuna yekima yote Nikena kani sani ni kuna nini Yesu kristo Simwana si haram tu Wana chusema Lakini anasema wame starehe Na wame pata mali nyingi o Utajiri metoka kwa mungu Para Sio kila utajiri Sio kila baraka Sio kila mafanikio Yanayo toka kwa mungu wa mdianga Mungu atiboge. Kwa Yesu Christ. Mwanamii, na kuombea Mungu akupe utajiri. Kabisa. Na kuombea Mungu akufanikishe. Na kuomba Mungu akupe uwe na vya kutosha na vya kumwagika. Lakini vitoke kwa Mungu wa mbinguni. Kabisa. Vije katikati ya usomaji wa neno la Mungu wa kweli. Vije katika maombi ya kweli, vije katika kanisa la kweli. Si hunaenda mena kutafuta kura watu siji kura kajitu kamaoje hapo kapa si saizi na siki kama mia mia mwingeli kwa morogor siji thani kapaola watu hunaenda kutafuta utajiri Shetani mtupu na shetani thani wani mjanja anaanza na wainua wengine mwingine wa, wapa mwingeli wa kwa miji wana baada na washusha. mas pra gente explicar isso, eu tipo de car제�estry do Gustavo aqui em portuguesa é, isso aí não tem um jeito pra mallorizar aqui micro", mas não iria Chase vamos nessa poca aguardando o tad илиЕ Guavuvio é que mandaram deировать como batiam então Nao husema mungu wajuwaje. yako ya kumarifa kwa haki ya rie juu. Mungu. Ya ni ukwaza kama mungu wana ufamuote. eh Yuna sema kumucha buwana ni suzatu wa ekipa. Nakumjua mtakatifu ni maarifa. Nikini kwa wana sema mungu wana nyingi. Lakini wanamali nyingi. Hapo ni utiwa mungu liwa wapa mali. Mwe wambe mali zizo nyingi hapa duniani. Unatosi wana nyingi tu. Ni mali za mikataba ya baharini. na kuzimu. Nyingi tu. Kabisa Ye, yeah, nimeuambia kwamba mba msito kapa mkatafta hivyo vipi Nicho nicho kubi Nimeuambia kwa kwamba kuna ina nili Ukiona ume, Biblia unayo Hiko un, ina, inaota vumbi mko kwenye kabatilako Na malizako zinafanikiwa na nini inini Kujua hasi kutokana na mba sasa m ahuyu 12:6 kama ilikuwa kwenye zaburi na kushoto kidogo katika kitabu cha ayubu ayubu sura ya 12 sura ya 6 anasema hivi hema za wapokoni hufanikiwa hema ni nini ni jumba ni makazi ni familia ni miji ni, Za wafokonyi Hufanikiwa Na hawa wa wa mungu Huka salama Mikono ni mawa mungu Huleta vitu vingi mungu, mungu wakati mgini Ana, ana viachiria Lakini sio kwa mapenzi Sio kwa uzuri Na uki chunguza Mwema hata shetare Kwa wapa watu tajiri Alie nuhusu ni mungu Yohu Unazuka fikiri ya mbila neno na mungu ilamanisha kwamba mbila mungu na mewaretea utajiri apana Nikwa ama mungu amewaruhusu ame Wapate, wapate ule utajiri wa kishetari Kwa sababu ni wanyangai Ni wapokoni Sio watu wa mungu hao Lakini hema zao zime, zime shiba Hema za wapokonji Ufalikiwa Hei maza wapokonji <coughs> ufanikiwa Mwa kwenye ayubu tuwenye na ayubu Tukwa kwenye kumina mbili tuwenye mbili kidogo Ayubu ishirini na yu. Ayubu ishirini Mstari wa sita na mstari wa kumini Wa saba mpaka kumina sana Maandiko mengi kidogo Shina tuanze Tasoma alaka alaka saba mpaka kumina Nasema Mstari mingi mingi sema mbona wa wanaishi Na kuwa waze na, na kongezeka kuwa na nguvu. Kizazi chao kinathibitika na, na machoni pao. Na wazao wao mbele ya macho yao. Nyumba zao ziko salama pasipo na hofu. Wala fimbo ya mungu hayuapigi. Fahali wao huvyaza wala hapungukiwi na nguvu. Ngoembe wao mke uzaa asiharibu mimba. Huwatoa kama kundu watoto wao. Na watoto wao ucheza huimba kwa matali na kwa kinumbi. na kuifurahia sauti ya filimbi siku zao utimia katika kufanikiwa kisha hushuka kuzimu ghafra Walakini walimambia Mungu tuondokee kwani hatutaki kuzijua njia zako huyo mwenyezi ni nani hata tumtumikie na tutafaidiwa nini tukimuomba tazama kufanikiwa kwao Hakuko mikononi mwao mashauri ya waovu na yawe mbali nami umesikia hizi ni kundi la wanadamu ndio walio wengi Well also He's a profile which lives to children and mungu seems like the mungu also 눌러 said that Mg. a Vertical ц довersment for his mercy and 95 years old, somehow he'll pass this water star for his mercy instead of Messiah and even more AJ is also a part of his weapon. It's seen as the word that Jesus Christ is wana wana, láquini wana sema, hein, láquê, láquini wali mambi amungu toro ke, awa ita jinu, hein, na mikonono ma o, wame diazu a fitu fing, eu a miku na mambi, wakato na tafuta o tadirisho, mas o na tafuta o, yare mafani kio nenin, como diazu a maku a tafuta ko a kuna wato wame fariki o mtu anajiriwa leo ndani wa kama moja utafuta mshahara wake ndani wa kama moja ana viwanda sita na imabili na magari matatu ame vitu hivyo hakuna hata uhusiano wote ngomi mali za namna hiyo hazimpendezwi Mungu haoni watu wa ushuri wa njia Hau ni maaskari wabaya wapo Sio wote Labda na utoto ushuru Sijui kama kuna mbao sio wabaya Sijui kama wapo wazuli Labda Nagini kwa semi kupa atakua wote Kama yupo basi Mambariki katika hayo yote Hau ni mahakimu Hau ni watu wenye mamraka Hau ni watu Saizi naenda paka maustalini Madaktari Anaweza kaenda haka mfanya mtu upasuaji ya mao na sababu ili tu alikuwe milioni mbili Tatu za upasuaji Kwa kabisa Hei mariza zuruma Kwa nje utono ni na taluma Na ajira Na biyashara Haena yu asemu hei Haya nayo Yasemwe Weno well, menevijana mbao bado mna kuwa kua Bado mna tafta Mna tafta maisha mireheni Taidi kufanya kutafuta kazi amayo Haita kutia majaribuni kwa mungu wako Kabisa aya mtu utoke hapa Usomee kazi ya Ya front desk ya kuuza pome Shara utaripu waniyo Yo kazi haita kufarakadisha na mungu wako Moja kwa moja. Kwa hali kabisa. Kwa hali mtoto mdogo nakuambia, mimi nataka ni kikuwa tunikipanda, ni nataka nini? Nisomee tax management. Nika someee kodi. Sio kwa makafutana kitu kiengini. Kuna mfutano gari kwa mtoto mdogo kusomea kodi. Jadi semua dokumen sekian, aku ambil nanti akan diberubah-nubah. Dokumen yang anda kencing tidak patut dikemjanggai jadi. Jadi semua aku ambil, mana takkan diperincikan? Tambah leh lah. Adik Labda Mathayo 4 afutaenda kwa Yeruka 12 Mathayo 4 Mathayo nene nani uitaje ata kusoma aende kaso ni mstari maarufu sana lakini ingeweatu usobe Mathayo 4:8 hata kama hakuna neno Mungu lilozoeleka yote ni hivi Kisha ibilisi haka mchukua, mpaka mlima mrefu No Haka muonesha Milk zote ulimwengu Na fahali yake Haka haya yote ni takupa misa Ukianguka na kunisujudia Kuna watu wananguka na kunisujudia Shetani Ana mali nyingi Na fahali nyingi za dunia hii Hei eh, Masema mine wapa wote Ne wapendawe Biblia ni kowazi Masuma mfalme wa dunia hii ni shetani Mahali ni maali ya mungu Hivi watu wengi wako mikono ni maa mungu Wako mikono ni maa mungu wako mikono ni maa shetani Maa shetani sinio Mumbaji wawo ni nani ni shetani manyewe Kama vini ambavi wanadamu waliumba na mungu Na wanaumbu wa mpaka leo hata daka hii Wanaumba na mungu lakini wanajikuta wameponyoka wako wa shetani Hivu hivu na dunia hii ni maali ya mungu Inapojoke na wa shetani Hini mungu atakuja kwanza Hata kanaye muda mfuki Bada hata iharibu hili kusuri atengeneze Yamba wa shetani hata ingeneze Ndiyo sawa mungu atatengeneza dunia mpia Kama hii mpia Hiya zamani gekua nzuli inamtii mungu Haja chafuka Angendelea naya lakini Hata iangamiza alete dunia mpia Na mbingu mpia Hata mbingu zenye Atatengeneza Yani atahanza mpia tenu Eh? Ruka kumina mbili Ruka kumina mbili Tukoko imatayo nenda kushoto iruka mariko Ndiyo kwenye ruka kumina mbili Anasema hivi. Ruka mariko kulia kwako Nenda zaidi kulia zaidi Nenda kwenye ruka kumina mbili pale Tsobe mstari ule wa kumina tisama paka ishina mbili anasema kisha nitajiamia eh nafsi yangu una vitu vingi vyema una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi hiyo ni hizo ni, ni, ni mali za dunia au sio mali za dunia mali za dunia si ndio pumzika basi ule unywe ufurahie lakini Mungu akamwambia pumbavu wewe usiku huu wa leo wanaitaka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya anani hivyo alivyo mtu aliyejiwekea nafsi yake akiba asijitajirishe kwa dunia huyu mtu alikuwa tajiri huyu tajiri huyu eh alikuwa mashamba yake meza vizuri na, na mali zake biashara zake leo hii ni sana sana biashara na mali na, na mashamba na na, na na mifugo na nini lakini hivi vitu havikuwa na umuvio wa kimungu eh tusiwe na tustafute utajiri na Labda aliupata kwa kuzurumu wafaja kazi Labda aliupata kwa kuto kulipa mishara walikuwa nufajia kazi Labda aliupata kwa mashamba haliuzurumu Kuna mtu yuko hapo mwenga na kanisa kubwa alienda haka shamba huko nani Huko rukwa Nilisikia wana msema mbongena e, Waliu kuwa nareta vurugu Hana katuang. bastora katuangu Mwenga bastora tumbo Aqui toca paraí e é sua mãe, é sua mãe, é sua mãe, é sua mãe. Daniela também, ninguém quer dizer. Como que quer dizer? De Ah, Eh. Emtu tus, ni kwamba mafanikio ya kifamilia, ya kiafya, ya kiuchumi, tumeona watu wanamjiao kwa salama, tumeona ngombe zao zinavяза hazipati eh, hazitoi mbana nini nini, tukaona watu wanadhaabu na ni tunaona kwamba vingi kuna watu wengine yakiniiona mabukwa havitokani na Mungu. Jeremia Kumi na mbili Mwoja mpaka tatu Jeremia kumi na mbili Soma la ni fupi Mwamba kisha na shetani Hayatakiu kusoma muda mrefu sana Yanachoshe yana, yana Jeremia kumi na mbili mwoja mpaka tatu nasema, Wewe umwenye haki E buwana Nitetapo nawe Lakini nitasema nawe Kwa habari ya haki Eremia na wambia, mungu na kujua ni mwenye haki kwenye kambisa. Lakini kuna kitu nataka tu kionge kuhusu hakiyako, ikoje iyo. Mimi sina shaka mungu weo na haki. Lakini kama kuna vitu sivirewe hakiyako eneena vipi, tuifaf, tufafanuliane kidogo. Nicho anachofanya Eremia. Mungu na penda sana kitapucha Eremia. Na mimi wakati mwina kutana na mba zingira kama haki. Nataka nijua, mungu na jua na kitu ikilakini, mbona kinakua kama sifo ni nifo ta jene. Anasema wewe u mwenye haki E buwana nitetapo na we Lakini nitasema na we Katika abari ya haki Mbona njia ya wabaya ilesta Wewe si mwenye haki Eee Kwa nini wabaya mabaya wa yako fisu Mahalizi ko Tajiri upo Elimi haelemi Usipo sono kwa elewa haya mamu Na uta baki na maswali kama elemia Kama mimi mfilelezi takwa na shara Hini tutajua kweri Zima na yoke itofanya huru Nili amali za Thuruma kama hizi e, hivi, Mbona wabaya wanastar Mbona wote watendao hila Wanakaa salama Umewapanda Naamu Wametia mizizi Wanakuwa naamu Wanazama tuna katika vinywa vyao U karibu bali Katika miyo yao u mbali. Kwa tifungini uneza kwa wani ngumu sana kuherewa yosipata majibu haya Na siku kama na mina eherewa kuzuri sana So nauna elimia nauliza niki hajapata hata majibu moja kwa moja Musa ya tata sema lakini we bana wanijua meniona menijaribu mwe wangu Jinsi unamio kuherekea uakokote kama kono waendao kuchindwa Ukawaweke tayari kwa siku ya kuchindwa Elimia choko ana, ana, anasema siku kama anasema hatima ya hawa wana Yakubo simu frani ya nasema Ya fikiri eh, eh, eh, eh, Ya Yakobo tano tano Anaungia kama yerembia eh, Yakobo tano tano Misha choka na juwa Iro nariyereo nari tambua Yakubo tano, tano tano nasema Mefanya anasa katika dunia Na kujifrahisha kwa tamaa, umejirisha Kumejirisha mioyenu Kama siku ya, ya machinjo Mewahukumu mwenye haki na kumuwa Wala hashi ndani nani. Na mwambia watu wameshiba, wame nona. Lakini na sema ni, ni kama wame ni kwa ajiri ya kujiweka tayari. Ni kama vile unavu mulisha mnyama hashibe kusudi Ah, vizuli. Mwambia kuna watu wengine mbao. Nizikana hata isiwa moja kwa moja kwa mba ni shetana yame wapa. Lakini mambia wakaina vizuli wanawekwa kama vile ni machinjo. wale wembe na wale kuku mabroi na wanao lifu halali anataka wa fry ili kusudi siku fulani waachie wanenepo sachi siko Eha tisho au unja unja tafakari hata kidogo eh Ujumbe kwenye misali ya na na na na Yeremia Watu walio Mali Na utajiri Wakua wanauhabaka wa mamba ya mungu Atika maisha yao Ni kama wameandaliwa kwa ajiri ya machinju Ili kusudi waumie vizuri Mwana kwa sasa unawambia hivu Hapala mina soma kichwani Nime ndio nisema chikitu Kwa sarangu ni kufitafuta vipanivu Au ilitakua niyache kufitafuta Ili kusudi niwe mtu mzuri Lazima hivitafuta niweke Hazarani haywe eh, kadara maana kwamba ili kusudi tujikinge navyo wewe umebe una uwezo kwa na maali ambazo hazina hazina kuna mtu mmoja kumbuka kuna mtu anaitwa Mathayo Lawi si ndio alikuwa mtu wauza ushuru wa anaibai ana, iba, iba. ndio sio yesu alijasemwa -hmm. Matayo Lawi achana eh ah alikuwa sima Mathayo Lawi kwa nani wana mfupi kumbuye zakayo zakayo zakayo alikuwa ni mtu wa mafarisayo yesu akawa akawa anatafuta yesu na upendo wa Mungu hao watu wote jamani mtu anakuta mali zime zimejaza akili lakini kimsingi akipata mahubiri ya kweli anabadilika akikutana na kristo anabadilika Zakayo, Zakao yezakasema leo nita, na, lazima ni ni nire na wewe Unione vizuri kama sa mambo kwa unachupuia mitini ah shuka tuele kwamba natairala ame ame nchimatairala zakao kwenye karamu wa na kama karamu akasema bwa na ndarisa kama kunamtu ni mndurumu ni kwa na mani mbaya ya ba nire ni, ni, mndurumu na mrudi mara nne samani. Tunao uwezo wakua na mari za dhuluma tukazibadilisha vizuri vizuli Kama zakayo zika, kibari, zika enda kwa kristo Unazu kwa na elimu Isio kristo Una mapechidi yako elio pingana na kristo kwa akili zako zote zile Bani unazu kaya, kaya karabati yaka, yaka mti kristo Na umu umu kwa okoka Nani maneno haya. Meesikia nye He eh? Au vitambabi wazima machu Ha <laughs> <Ay>, ha <laughs> ha Ha ha Soge kidogo Soge soge, soge kidogo na mandi Kwa siya mengere Kipengere kimoja kifupi kinachosema Ni kipengere nani ya kipengere Kinachosema Ni hasara kuupata ulimengu Ukaipoteza nasa Yani hizi maali Na mafane kiyo makubwa rio tokana na dunia Wukati mgini ya tokana na nao na na na na, na ujinga. mtu aliyepum aliyepimbi kuziama ali a kadi a as, kwa mungu bora sema ni pumbavu mtu wanamna yoye mtu one ni ni hasara kiasi gani na chokuwa anayokuwa na chiza nae anayokuwa na chiza ya naasa yana fikiria tengeneza faida yana fikiria biashara faida boom mwingo vizuri eh mtu angalie mtu yikumbishii i i istasoma. Ntayisoma tu Ntayitamuka mbomore mbomore mbomore kumbuka Matayo 16, 26 na anasema hivi Anasema hivi He Au niisoma Matayo 16 26 26 J Atafaibiwa nini mtu Akiupata ulimwengu wote Na kupata hasara ya nafsi yake Au akiupata na kupata hasara ya Mtu atalipa nini kwa ajili ya nafsi yake? Na naelewa ile hiyo so, hoja. Kamba okay. Watu wengi tunaona wanapata utajiri, utajiri wa vuvuvi wakati mwingine tu ue, utajiri tu ambao hauna hauna mapenzi ya Mungu ya maisha. Katika ya maisha yake na nini? Lakini swali linakuja. Wakati mtu ana nafsi yake, kiroho anakuwa amefarakana na Mungu. Je. una anasema uta, utafaidi nini Kipata ulimwengu wote? Kama ni kila gari ukaliendesha sawa kila kila hoteli ukalala mbona sawa kila nini ukajipatia sawa lakini ukapata hasara rafiki yako utakuwa umefaidi nini ndio swala la Yesu Kristo msalimu yumu sara je atafaidiwa nini mtakiupata wimwengu wote na kupata hasara kwa nini ni siri kidogo ikilicho size yangu lakini nikawa na hadithi za Kwa ni kwambie, kapu kunaendea kutafuta maali na maisha na mafanikio Hei kwanza uweka sheria za mungu mbele, uweka mapenzi ya mungu, uweka maperekazo ya mungu mbele Mara nyingi, itakulazimu kupata kidogo eh ili kusudi biashara ikulipe vya kutosha lazima uchangaje na nduruma lazima ukate mizani, kitu cha kilomoja uweke gramu miya sita na hapsini Uwe hivyo miata tu amsiini ni zinaongezeka pima kilo ikiamiliki usiweke mizizi na hina mizizi tuakini ni ni nini ni ni ni uvuvio machete hani sivaa imapete ohi embi lakawanga leo wapojitwa wasani wasani ana kwa na pate kidoleta cha kwanza e hey, kile kidogo kile lilofinga hende. unakuja kwenye chanda kile cha ch chenyeo sasa unakuta nazo mbili hiki cha kati unapoona cho ni kirefu unakuta nazo tatu hii ya kufanya hivi hii ya kuleta nini hii ya unamruhusu un shetani ana kuingia kutokea mgongoni mpaka ma tumboni mbele mbele na nyuma wapo mali nyingi mnazoiona ni za Somo la leo nasema sio kiro baraka na mafanikio kutoka kwa Bwana au kwa njia nyingine utajiri na mafanikio ya kishetani Ili somo kuna kitu inaweza kani kujenga kweli au unapiga una, una, una unapiga mahesabu hivi tutamaliza sangapi <laughs> Mbona haamalizi Maana haya somo labidi atujenge ndugu zangu E hey, kweli kweli Fanya kazi kwa bidii mtumaini Mungu Kuna subira. Watu wengine hawako tayari kwa subira Eh. Eh. Kuna subira. Ngoja miongoni mavitu ambavyo Mungu anavipima kama dukosa tayari naye subira. Ngoja bmie kuna subira katika kuona kuolewa. Kuna subira baada ya kumaliza shule. kuna subira baada ya kwaza kazi kuna subira tunapokutana na Mungu Kani sani mtu yote asiyokuwa na subira mkikosa subira amekosa kitu kikubwa sana ne mtu atafaidiwa nini akiupata limeunguote mali zote akaja lakini zikawa zimefarakana na Mungu wangu hem tuende kwenye kwenye agano jipya tuende kwenye agano la Mekufunguisha Biblia malaningi na ndivo na ufanya kufika sio mfano kujiputa raba huna wazo kwenye sambaba Lakini sio kwa na kufunisha ud-ud-udaiifa uz, uz, na mimi Ithari kumi tano anasema hivi. Ithari kumi na tano kumi na sita anasema. Kwa namari chache, Ithari kumi na tano kumi na sita. Kwa namari chache, pamoja na kumchabua na, ni bora kuriko mali nyingi pamoja na tab. So, Ana tu manisha hizi. tabu, hao watu wanaoishi biashara za anayefanya mafanikio yake kwa kutumia mapete mapete haya na mahirizi mahirizi mengine ni yale ni macheni ni hapa yale, yale mengine mpaka ya watu wa kanisani yani yale ni ndio kazi zake eh aume ni mara mio na kukutosha labda wakati mwingine hata una garanti utakula nini kesho pamoja na kumcha weli kabisa na haina maana kwamba kimcha mwana utapungukiwa panae biblia nasema nae kwa mtoto na sasa ni panae na kwa mtoto na sasa ni mzee lakini sio muona mcha mungu ameacha panaa mwana wake akiomba chakula baada mungu atatujaza mcha mungu wa mungu angaapi ambao walikuwa matajiri sana katika maisha lakini ni ni rahisi Ia sekarang semua dia, kita kembali kita menang wajah na subira. Ibrahim berkuasa subira, subira. Nungguan tak kau nyombak. Kau fanya biasharazake. Biasharake nana tujuan sekarang semua emon roka. Kaha apa cina subira. kini kwa subira Daudi alikuwa na subira Alianza kawindwa na na Sauli na nini mwa sema huyo yule anakuinda hapa hapa napokaa hapa hapo ndipo utakao ndo kitakao kiti chako wewe ndo utakao mfahamu Daudi angeka kusema a ah, mungu bwana sasa mbona na mpaka kaenda kuishi na Wafilisti kwa muda Ifunze kuwa na subira Wewe ni kabisa Eh Kuwa na maliki dogo pamoja na kumuchabwana Imbora kuliko mali nyingi pamoja na tabu Misali kuminatano tukua tunasoma tuene merekidogo ya misali Tuene merekidogo kwenye misali Misali kuminastanane anasema yu Afadhali maliki dogo pamoja na haki Kuliko mapato mengi pamoja na uzarimu Wego mapato mengi ya dunia hii Ya na uzarimu yake ya na yake Sio Kena mafanikiu Kutoka kwa wani Mwengu wame mafanikiu wana tokana na ugrumati Mwengu hizi Huyu mtu ambaye anaenda na kuambia Mshara wangu ni milioni kuminanane Hamechavriwa na, wana, na wananchi Milioni kuminanane Lakini sitakiu kukatu wa kodi Huyu maalimu Hata lipala kisaba Kwa zaizo ni hini Halafa takatu wa kodi Asili miya kuminanane au, au hata kama ni kumi Apo Apo ni watu Apo ni watu wa Hivyo ni vyo vinago mungu Hata kilogo Hata kilogo Hata kilogo makofi Lakini mungu hata wapigia makofi Ndiya anasema Afadhali mali kidogo pamoja na haki Hakuna haki hapo Niko mali nyingi Mwapatome Pamoja na udharimu Tulukua kwenye kumina sita Tusonge mbere kumina saba moja Anasema Ni afadhali mego kavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye karama nyingi pamoja na magomvi. Ni mambo yale. Unataka nyumba enye uwofu na nini lakini wanashibe? Wala huwanabadilishwe wanachotaka wana lakini ni magomvi. Nasema ni maramia niwe na mego kavu. Mego ni kizoire ambacho kujazoreka ni kama donge tu. Ka tonge pamoja. Bora ni ile tu tonge tu ugali. na amani kuliko shibe iliyojawa na magofu isiyo na mungu Isio na na, na uvio wa kimungu tunaangalia kipengeni kingine kifupi kinachosema utajiri wa kristo na babeli siku za mwisho nyakati tulizomo na nyakati tunazoziendea na dunia inavyoendelea kujawa na mafanikio ya dunia Ma nyingi, zake kwa kwa pinga Kristo, zake kwa kwa babeli. Nimau, nimau sana amirerevitendo. tena. Tuende, kwenye funo kwenye na na na seme miri haraka haraka tutakoa tunamaliza. Tuto, sio, ka, sio kato kapa na ni na ni bure? Taki kapa? Kumi na tana na seme Na wafanya biashara, kwa hiyo tuweke afu na biashara ndani yake. Biashara sio kosa kabisa, lakini ni sehemu ambayo kuteleza ni kwa nukta ndogo sana. Kabisa. Na wafanya biashara ya vitu hivyo walio pata mali kwake. Hawajapata kwa Mungu, wanapata kwa mpiga Kristo, wanapata kwa kwa babeli utawala wake. Watasimama mbali na hofu ya maumivu yake Wakilia He. Wow. Ha. Wakilia na komboleza Wakisema ole ole, ole mji mkuu Ulio vikuwa kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau Na nguo nye na kupamwa kwa zahabu na kito cha thamani na lulu. Kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingi namna hii umekuwa ukiwa na kila nahodha na kila enaye mahali popote kwa matanga na mabaharia na unasikia bahari na husika. hujasikia hiyo bahari eh lamo mabaharia na kila anao na, na, na wote watendao kazi baharini wakasimama mbali wakalia sana walipouona mosho wa kuungua kwake wakisema ni upi Ni mji upi ulio mfano wa mji huu mkubwa. Nona no, kupa kwa kutakuwa na utajiri mkubwa. Na leo hii nguye na wambia Emily Kumuki. Kuna kitu netwa AGOA. African Agreement in Amerikani. Kwa mba usipu uza kwenye soko la Amerikani. Upati utajiri. Tanzania zonzaisha kawa. Kini hatuna uwezo kuuza Amerikani. Na hata ulaya. Kukulaya na zika sema ni uwani kwa marekani Yani mikama uwalati Misema nako tupa takataka zati Lakini nga munawezo kuuza huko Kwa hiyo anasema kwa Huo mji huo Hiyo babeni ni hiyo Kwa hiyo tuliona kwa hiyo kitapu tiwa Ni mamlaka bazo kutakuwa na mamlaka mpika kristo kutakapo kwa inapata nguvu Liyo hii mamlaka ya umoja wa dunia hiyo marekani huo Hei Mwana kundiko kuna makanisa ya kweli. Kweli kuna makanisa mingi ya kweli. Lakini walio mkataa Yesu Kristo ni watu walio kuwa uwa kufuru kuwa natoka kwa hao hao. Eh? So maybe Biblia tui kuna watu wanapata utajiri utoka kwa mpinga Kristo na mala nyingu napasema mpinga Kristo nungere utajiri wa kishetani mwanya kwa mwanya. Kani kupa mwanya na mimi? Funo kumina nani Likuwa kumina Kumina tano kumina nani e Mtu wanzi hata nyuma kidogo Tusome kumina moja Nao na wafanya Funo kumina nani kumina moja Nao wafanya biyashane wa Wa Walia na kuomboleza Kwa sababu hapana mtu anunuwe Bitha yao tena Bitha ya zahabu Na feather, na kitu cha samani Na ruru, na kitali nzuri Na nguo ya rangia zambarau, na hariri Na nguo nye na kila mtu wa udi Na kila chombo cha pembe Na kila chombo cha mtu wa samani nyingi Na shaba, na cha choma Na cha marimari, na mdalasini Na iliki, na uvumba Na malhamu, na ubani Na mdhinyo, na mafuta, na mzaituni Na unga mzuri, na ngano Na ngombe, na kono, na falasi, na magari, na miiri, na roho za wanadamu Tajiri wa Hapo tu mungu wangene nda wa makafara Tajiri wa na makafara, roho za wanadamu Hame tanya karibu kwa kitu Na zahabu, na viuma, na nimu Utajiri na utanja wote huu Unaufufiwa ki mungu tulotoka kusoma huu mwewe mme, mnapoona dunia inaendelea kuwa tajiri ni ni, ni maandalizi ni roho ya mpinga kristo ndio kufanya kazi ambayo tunayoona hiyo Na mcha Mungu wa Mungu utajiri wa namna hii utamuinia Mungu sana kupata nafasi hiyo. Utatengwa. Utainguliwa. Eh. Tainguliwa. Biblia inasema katika kufunga usali wa mwisho kabisa kwenye mwisari wa mwisho kabisa. Katika timothewa kati wa pili mwisari wa piri tatu, mwisari wa pili tatu anasema. Tuwazi ya mwisari wa kuwanza anasema. Lakini ufamu neno hili ya kuwa siku za mwisho, utakuwa na nyakati za hatati. Timothewa wa pili tatu moja na kuendele. maana watu atakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda feather, Uh, ni, ni, ni mambo mengi yanaelezeka pala lakini naomba nisite hapa kwenye siku za mwisho na kwenye na kupenda fedha ukiona mtu anayopenda fedha niona anakuja ndo hao matajiri Usiku kuwa mtu anayependelea fedha kudhurumu na chweza kukidhurumu kunyang'anya kudanganya kuficha kufanya nini tajiri wako utakuwa sio mkubwa lakini unaona katika siku za mwisho watu watakuwa na tabia nyingi lakini mojawapo ni kutafuta utajiri kwa udina na uhuma kwa kila namna Kwa kila mbinu. He. kwa kila mbinu na kwa kila na. Amen. Euh leo tumejifunza sehemu ya pili, ni kama tu kwa kukumbusha kwamba sio kila mafanikio na utajiri yanatoka kwa Abana. Tumezibisha kwa maandiko mengi. Ngeza kuongea sana lakini naona hali ya hewa pia sio sana. Lakini nitaisha hapa. Asimuungu abarikie, Mungu atibariki wote, Mungu akubarikiona safati ya kutokea mbali. Eh. Na Mungu abariki mikono yetu na kaze mikono yetu na mifuko yenu kajawe, lakini kajawe utajiwwa wa Mungu akimungu. Tajiri wa haki. Tajiri usio na dhuluma. Mle na kushiba na kusaza na ku na kuwapatia wengine pia wenye uhitaji. Eh. baba outro Baba, o papá me não ficou com Hili, então vai para casa com os gamas, a tia nem a si, tu não podia yako. Baba, não podia, tu linda, tu tuzão,